La sabi, pa ja lkutubi, pitanje koje sam imao namre da govorim a to je koje često dešava se u praksi imamo problem oko njega to su ova osobe koje za vrijeme Ramazana imaju ologshitsu da da ne posteji. A to imamo znači imamo musafira, imamo ženu uh, u haiznoj fazo, imamo bolesnika, trudnica, dojila. Uh, a onda imamo osobe koji zbog starosti, zbog starosti ne mogu da poste. Za sve ove uh, osobe ne, ne, za sve nego ove, za ove dvije starce reksmo prije sve smo govorili za starca i starlicu da one treba jel da trebaju da za svaki dan ispošteni da dadnu kefaret e, nis fusa, odnosno dva muda, dva pregrešta hrani u zrnu ili u, e, govorili smo prošli put, ili u zrnu ili u brašnu od hrane koja se koriste određenoj državi. Glavno, govorili smo o tome, meni interes uvode je jedna, jedna zanimljiva mesela, ona je malo škakljiva u praksi, a to je kefaret za trudnice i za dojlje. Kefare znamo za Musafira, za, za ženu Hajzu to su da naposti. Za čovjeka bolestom, kako je hronični bolesnik, da ne treba naposti nego, nego dadni kefare svaki dan. Ako nije hronični bolesnik, onda, onda treba da naposti. A onda, o, znači, problem imamo kod a, trudnice i dojlje. Koji problem imamo? Zato što, dali da li su, znači, one, one imaju, znači, u osnovi olakšicu da ne posti. Znači, u osnovi trudnica i dojlje imaju lošicu da ne posti. Znači, bez tih neke detalje koji je, pa dobro, če, prvi mjesec, drugi, je li teško, nije teško u osnovi, znači, trudnica i dojda imaju pravo da ne posti. Samo je e, veliko razdjeležnje oko toga, oko toga dali, e, znači, kako da nadopnade taj post. E, pa je veliko razdjeležnje, znači, imam četir stava učenjaka. Znači, žena koja zbog trudnoće i dojenja e, propusti e, post Ramazana ili većinu ili dio dana, šta da radi za te dane. Veliko je raziležen među čenjacima i, i još je dodatan problem što se ko mnogih žena dešava da su iz godine u godinu u jednog od ova dva stanja. I, ili je trudna ili doji. Ili je trudna ili doji. Pa se, na, na, a, pa se del, sakupi 3, 4, 5, ili šest godina u zastupci Ramazana da su je profulao, da ni mogla to da urati. I onda, znači, a, onda jedan od stavova je da je obavezno samo da naposti. inače to je stav je Buhanife, Sufjana Thauri au i e, od Malika Abu Saura dokazim je analogna na Musafera i Bolesnika. Kaže on slično u sličnom stanju, i sličnog razloga onim mrse, i zbog toga treba napostiti. Ništa drugo, samo napostiti. Uh, e, ovaj stav jel strane analogije ima ima smisla i e, jaki argument, međutim, sa strane praksije jako težaka za primjeno. Kako je jako težak za Zato što imamo znači, ove žene koje su, sad malo prije spomenu, znači, ili su trudne ili dojelje ili trudne ili doje čita godin neko nekom koncu procesu. I, I sad kad prođe više godina, onda nemoguća ta žena, da ta žena može da naposti te dana, ako 3-4 godine. I ona ni uspjela sljedećeg ramazana jednu godinu da napusti, pa sljedećeg ramazana nije do sljedećeg ramazana. Znači kako ona da poslije toga da napusti, jel, e, ako je mjesec dana za 3-4 godina, a opet bude u sličnom stanju. Znači tu su djeca, tu je dojenje, trudnoće i tako dalje. Tako dakle, ovaj, da ovaj stav u praksi teško ga primijeniti. Sljedeći stav je, a, to je na čemu su Malikije Šafije, i e, hanbelije a to je da je obavezna i na postiti i na hranze za svaki dan siromaha pa su uno tal na mezeba je, ova e, hanbeliskom mezeba različi pa kaže jel zavisi ako žena ako e, e, ne posti zbog teškoći svoje tjelesne ili zbog e, zbog straha za dijete pa ako je za dijete ako je zbog straha znači zbog djeteta Naci ima jedan propis ako je zbog zbog svog zdravlja onda ima drugi propis po pitanju jel da, po pitanju toga, da li treba da nahrani siroma u slučaju za za ovakvu za za ovakav detalj nije došao šerijskim tekstovima dokaz znači uopšte nemamo direktnog dokaza po pitanju a, po pitanju a, kako da napusti žena trudnica i doljda tako da, uh, nači, Ovo je njihov stav. Treći stav je, da, da je obavezno da samo nahrani bez napaštanja, znači, da da neke fariti. I to sprednose od Ulajib Naba se od Ulajib Namera djela Hanoma, i zastupaka Isak Ibn Rahoveje. I prednosi se na gijom všech Albani tom stavu, uh, prednosi se od, nači, u vredosni predaja od vojci a zhaaba, da su bil na tom stavu. Znači od Ulajib Naba se od Ulajib Namera. Znači ja nemam vredosni hadisapovom pitanju. Četvrti stav, da nije obavezno ni napostiti, ni da hranti. Ovo je najlakši za žene. Ovo im je bilo najlježbi. A naravno, koji se u tom izdvojio? Ibn Hazm. On kaže, obavezivanje, trudnice i dolje da napaštaju, ili čak da nahrane obavezivanje nečeg što Allah šano nu nije obavezao. Nimate nijedan dokaz za to, kaže. Znači, nijedan jedin da odajte mi dokaz kroz Anas Unet, da, da trebaju te dvije kategorije da naposte i da su slične da Mustafa i ovo on Tukiya on si na način uzma kao argumente. <clears> Vlana <throat> Mala za najviše uh, ovo je na, najpraktičan stav koji uh, je koji praksi zaista ovaj Uh, Najlešće je rješenje za ženu, ne zato što mu naginjujemo zbog njima argumenta. Argument ima, znači, nemam vjerod osnovati za po pitanju. Ono što spominja Abdullajbi nabavca i Abdullajbi nomer, ono što oni znači spominju da je to najbliži stav ispravo. Nalazna najbolje po pitanju toga, znači, šta treba... Uh, znači, a to je, znači, samo da su obavezno nahraniti bez napaštanja. A govorili smo prošle put, znači, ako 30 dana, za jedan dan treba kilogram 250 g puta 30 dana dođe 37,5 kg znači u brašno ako da to je minimum na koji može se da više naravno znači recimo uzme dvije vreće brašna da dodaci rumašne poroci i to je za čitav ramazan na tako na način znači lako lako može taj kefaret da riješi